Саме через це депутація частини білоруської шляхти, духовенства, міщанства і селянства подала Хмельницькому прохання ввести їх у козацьку юрисдикцію. На цій підставі у Ветьманщині згодом утворився Стародубський полк. Білорусія в XVII столітті усвідомлювалася як край етнічно відмінний від України. Але в обох народах ще відчувалася сильна традиція співжиття державного і культурного. А перш за все вони були зв'язані духовним правлінням, що давало підставу називати обидві країни спільною назвою Русь. Україна була власне Русь, а її північний сусід Біла Русь. Біла? означає північна, так як червона, західна. А київський митрополит через це мав титул всієї Русі, Росії. Тобто не вся Русь – це була Україна, а вся Україна з Білорусію. Москва, входячи в союз із Україною, чинила це не для того, щоб допомогти Україні, як одновірній країні, а для того, щоб козаки допомогли їй завоювати частину польських, як тоді вважалося, земель, які вона хотіла прилучити до своєї держави. Отож, коли московське військо вступило у Білорусію, то воно не визнавало там ніякої козацької влади, як і влади київського митрополита. Так, Тут і почалися українські російські непорозуміння і навіть протиставлення. Москва відбирала білоруські міста, приманюючи на свій бік шляхту. Все це вона робила з конкретною метою для узурпації собі спадкоємно права Київської держави, щоб уписати в титул царя самодержець великої Малої і Білої Росії, чого, скажемо, і було досягнуто. Безпардонне поводження московських військових в стосунку до українських у Білорусі, у Києві і у спільній воєнній кампанії 1655 року проти Польщі в Україні незгода і конфлікти між союзниками виявилися в повній Відтак і ставлення Богдана Хмельницького до Москви починає кардинально змінюватися. Більше того, він немилосердно карає тих українців, котрі зносилися із Москвою за його спиною. Пізніше біда зв'язана законеним доносительством під Гусятином гетьман розігнав російське військо, яке штурмувало це місто. Під час облоги Львова Веговський за дорученням Хмельницького застерігає львів'ян, щоб не входили в переговори з Москвою. Були конфлікти в Білорусі і немало, під Любліном тощо. Кампанія скінчилася тим, що Хмельницький порозумівся з татарами і покинув російське військо, а Батурлін ледве відкупився з полону і віддав ординцям усе награбоване в Україні добро. Кульмінацією непорозумінь став мир, постановлений при посередництві польської союзниці Австрії, між Москвою та Польщею у Вільні в серпні 1656 року. Це був один із тих ударів по Хмельницькому, які, зрештою, передчасно звели гетьмана в могилу. Загалом, третій після Берестечка та Молдавії великий пророж у визвольній війні, цього разу дипломатичний, адже в союз із Москвою гетьман тільки і вступив, щоб здолати Польщу, цей же мир дав козакам знати в яку халепу вони вскочили. Москва робилася союзницею Польщі, отже московська протекція ставала немалою небезпекою для України. Сама Польща в цей час утрапила в ситуацію вельми складну і стала на межі національної катастрофи. В ній із 1655 року збройно гостював і майже підхилив під себе всю Польщу Шведський король Карл Густав Було здобуто польській столиці Краків і Варшаву Навіть Ян Казимир Змушений був покинути коронні землі Але згодом Польські справи дещо покращили Поляки відбили в Шведію Варшаву Їм на поміч прийшли австрійські війська Тоді той визрів план Миру з Москвою А жертовним козлом цієї згоди Мала стати Україна Козаки послали на Віленську комісію своїх послів Але їх до нарад не допустили Бо там, де ведуть переговори монархи Їхнім підданим не місце Це був жахливий для українців моральний удар Козацькі посли, які повернулися із вільна, сказали Нині військо Запорозьке в Україні пропало Помочі нема ні звідки І голови не маємо де притулити Нічого не знаємо Яку угоду заключили з комісарами ляцькими Повновласні царської величності посли Бо не тільки не радилися вони з нами а навіть із далека до наметів посольських не допустили, наче собак до церкви Божої. Гетьман був вражений не менше. «Не журіться, діти, – сказав він, – я знаю, що робити. Нам треба відступити від руки царської і підемо туди, де Всевишній Володика бути скаже. Не тільки під володаря християнського, а хоч би під самого Бусурмана. Україна на переламі, сторінка 41. 2 жовтня в Чегрині було зібрано Старшинську раду, на якій фактично проголошено незалежність України. Всі полковники, доносив Батурлін, осавули і сотники складали собі взаємно проміж себе присягу, що коли хто-небудь на них наступатиме, то вони проти того ворога всі як один муж разом стояти будуть. Акти Южної і Западної Росії, том третій, страниця 551-552. В Гетьмана залишалася тепер одна можливість – вступити в коаліцію шведським королем та його союзниками. В цю коаліцію війшли Швеція, Литва, Пруссія, Україна, Семигород, Молдавія, Волощина. Другу ворожу коаліцію складали Польща, Австрія, Данія, Москва, Крим. Російському цареві за Віленський мир поляки, звісно, облудно, пообіцяли польський престол. Росіяни розуміли цю облудність, але вони завжди хапались навіть за ниточку, коли з'являлася можливість зажарти чужу землю. Зі свого боку поляки пробують домовитися із Хмельницьким, на що гетьман розповів їм байочку про домашнього вожа, якому господарі обрубали хвоста, а отямившись, Вирішили вужа перепросити. На це вуж сказав, не можу залишатись у вашій хаті, бо завжди пам'ятатиму наругу над собою, а ви її, раз учинивши, не зупинитеся і при першій же нагоді її повторити. Відповідь же послам Хмельницького при цьому була симпатична. Хай королівство польське зречеться всіх прав своїх, що воно заявляє на ціле князівство Руське підкреслення моє. І хай віддасть козакам Русь Володимир, Львів, Ярослав і Перемишль з умовою, щоб вони від ворогів Річ Посполиту захищали, Україна на переломі. Сторінка 43 Другому послу гетьману польському Лянскоронському гетьман сказав при відправі Хай поляки всіх русинів вільними проголосять, хай з нами як з приятелями і сусідами чинять, хай зречуться всіх своїх претензій до Русі, бо поляк і спокій у купі на Русі перебувати не можуть. Ці вислови надзвичайно цікаві, вони свідчать, що у Хмельницького вже цілком визріла ідея руського князівства. При номінальній підлеглості польському королеві, Московію до уваги зовсім не беручи, це було саме те, що згодом намагався здійснити і майже того досяг вірний соратник Богдана Хмельницького та його ідеолог Іван Виговський, і що він не полишив ідеї соборності українських земель, хоч би в якому важкому становищі перебував. Поляки ж зі свого боку подавали досить скромні умови. Каманін, договори Хмельницького, страниця 103-104, які стосувалися в основному погодження релігійного. Отже, Хмельницький входив у нову стадію державотворення, а відтак і дипломатичних розправ. 7 вересня 1656 року між Україною та Семигородом було підписано трактат вічної приязні, за яким сторони зобов'язувалися боронити взаємно одна одну. Ракочій обіцяв сприяти Хмельницькому дістати Червону Русь, Галичину і частину Білорусі. Визнавав титул князя за гетьманом і підтримав його намір передати цей титул синові Юрію. Ще одне підтвердження, що Україна стала на шлях повної незалежності. У грудні 1656 року король Шведський підписує з рахочим Трактат Вічного Союзу, а перед тим 26 червня в Мальбургу підписано шведсько-брандербургський трактат. Дипломатичні стосунки зі Швецією Богдан Хмельницький почав у 1652 році і провадив у пізніші роки, в 1653 і 1554 роках. Вже у вересні 1655 року, коли розпочалася польсько-шведська війна, Хмельницький пропонує Карлу Густаву союз проти Польщі з умовою, щоб усі руські, українські землі, річі Посполитої були віддані Україні. Згодом Гетьман запропонував шведському королеві план коаліції проти Туреччини – яка була настроєна в той час проти України і схилялася на бік Польщі. У 1656 році зносини України і Швеції стали регулярними, але шведи не хотіли віддавати українські землі, що були під Польщею, бо самі на них претендували. В січні 1656 1957-го року привезли проект Союзу, але тільки з визнанням незалежної держави на козацькій території. Хмельницький від договору відмовився. У червні прибув до Чигирина відомий дипломат Густав лієй та звідомив, що Карл Густав погоджується віддати гетьману українські землі під Польщею, частину Білорусії і Смоленськ. Собі залишає землі Польщі йшлося про повний поділ Річі Посполитої. Просив шведський король собі допомоги 20-30 тисяч козаків. У присутності російських посланців хворий уже Гетьман заявив, що він не задовольнить царя який хоче відтягти його від Союзу і Швецію, а хоче бути приятелем Швеції. 19 червня Хмельницький заявив Батурлінові, що Союз України і Швецію давніший аніж Союз із Москвою. Цар же хоче віддати Україну полякам, тож, коли б він, гетьман не постановив союзу із шведами, Україна загинула б. У листах до шведського короля Хмельницький почав підписуватися титулом «Гетьман Великий військ Запорозьких», знявши прикладку підлеглості царю.